Arrazoiak askotarikoa dira. Maia ba, funtxean, gutxi dira gogoak emanda zorterria utzi eta atzerrira bizitzera doazenak. Betiko. Badira arrazoin modernoak, Akasoin traumatikoak ez direnak. Lan arrazoia daude, eta bidai aurruna zainetxetik urbila egiten direnak ere. Konton hartu behar dugu baina, egun, distantziak desente laburtu direla teknologiari esker. Baina dirua faktore garrantzitsua da errein arteko joan etorrietan. Luzeraz ere bestelakoak dira inbat bidaiak, Piazte, zehila bete, urtetara kolan kontratoa egiten aldeiten duen igera bada. Katozden gure gaira, elkarrizketatu orkestea aldera. Hogei mendearen lehen laurdena, eta erdia ere esatea dago, gatazkatzua izin zen oso. Argatik familia asko kerbestera egin behar izan zuten, jaioterritik erritik urrun. Gertakar historikoek zorburur aurbildu beharrean etxetik euskal Herritik gehiago orrundu zuten lagun asko.